És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialajános. János Siffer András, a vendége Jó reggelt Tese vagy oda akkor, amikor én pszichologizálok, volt annak idején a rangos Kati férje nem véletlen mondta a bazsó hogy amit én csinálok az pszichodráma No. Azt nézem, hogy egyes emberek bizonyos szituációkban, amelyek egyébként műviek vagy lehet őket látni, miközben az embereket nem tesztelem, mert abból már kinőttem, én nagyon antipatikus tevékenység, ne tesztelj az ember is, nem is kísérletezek velük. Tehát azt nézem, hogy hogy viselkednek. Um, ebben van uh, egy elegáns távolságtartás, azt szónak abban az értelmében, hogy az ember magát kiveszi ebből a körből, és megfigyelővé teszi, de természetesen engem is megfigyelnek, és minden egyes cselekedettemmel leteszek valamiféle boksot, ami lehetővé teszi, hogy holnap is az ember ideülhessem. Mert ha bár ez nem egy közösségi rádió, azok klasszikus értelmében, ennek a finanszírozás és a fenntartása alapvetően abból adódik, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy olyan rádió, vagy olyan rádióműsor, amiért érdemes áldozni anyagilag, hogy fennmaradhasson. Pont. Én azt Navracsics Tibor te tudod, hogy Navracsics Tibor hozzám közel álló személy. Belebeszélgetek a legrégebb óta, 2001-ben ismerkedtem mm -hmm. meg, egészen minősíthetetlen körülmények között egy ATV-s műsorban, ahol eh, <coughs> az akkori szerkesztők Székely Ferenc és Jusz László egy olyan műsort akartak összehozni, valószínűleg nekik ez akkor fontos volt az atv hogy legyen a vendég Lovas István. És senki nem akart leülni Lovas Istvánnal, Uh, beszélgetni, vitatkozni, uh, nagy nehezen végül Andrása Viván azt mondta, hogy oké, okay, vállalja, uh, és uh, hogy miért jelent meg Lovas István annak idején Navras és Tiborral, arra már egyáltalán nem emlékszem, de akkor ő volt a sajtósztálynak a vezetője, és mi akkor ismerkedtünk meg, és valamikor 2000 öt vagy hat tájéken, nem emlékszem pontosan, nagyjából hét vagy nyolc éve beszélgetek vele, a leghosszabb szünet most van egyébként, és akkor, amikor azt mondtam, hogy beszélgessünk, akkor azt mondtam, hogy beszélgessünk, és valami ismeretlevukból ráállt, mint hogy aztán ráálltak később még sokan, de olyan aktivitással és olyan rendszerességgel, mint ősor sem. Szóval néztem <kül> is Tibort, és arra gondoltam, én őt viszonylag jól ismerem emberileg, is természetesen nem fogom kitárgyalni hogy vajon Orbán Viktor mit élhetett meg tegnap, ha nézte, ahol valaki, aki hozzá közel áll politikailag és személyét tekintve is, inkább politikailag, olyan mértékben lép ki az árnyékából, amilyen mértékben itthon még sohasem. És az egyik szemem sírt, a másik szemem pedig nevetett, és az jutott az eszembe, hogy vajon mindannyiunknak kell-e menni Brüsszelbe, Strasbourgba ehhez. Hát nem mindannyian vagyunk, hál' Istennek Orbán Viktor csapatának tagjai. Szerintem mindannyian azok vagyunk. Hát szerintem meg nem. Kettő meg, hogy szerintem semmiféle meglepetés nem érte a miniszterelnököt sem. Ez benne volt szerintem a játékban mindkettőjük részéről. Navracsics azt gondolom, hogy megkönnyebbült, hogy kiléphet ebből a bel belpolitikai szerepből. Orbán meg pontosan tudta, hogyha Navracsicsot küldik ki, Navracsics ki fog lépni az árnyékából. Még az is lehet, hogy ő ebben valami hasznot remél. Annyiban gondolom, hogy mindannyian benne élünk, mert én nem vagyok egy erőszakos ember, bár hajlamos vagyok rá, mint mindenki más, és ahogy öregszem, ez változik. De emberileg számomra az, ami most, a, a, ami van, az mindig tűrhetetlen, mert mindig látok benne egyiket, ami nem tetszik. Olyan mértékben azonban, mint ahogy most, ami óta én élek. A felnőtt fejjel, hiszen a szocializmusban azért ilyen felnőtt fejem nem volt, én nem láttam emberi hitványságot, de ha tetszik, akkor csak azt mondom, hogy emberi gyarlóságot. És azt mondom, hogy ebből a szempontból mindannyian egyek vagyunk szinte, kollaboránsok, fidesz hívők és politikai ellenfelek, itt egy olyan katyvasz van, amiben elvi jelentőségű dolgokra valamit is adó ember nem él. Jó, én csak azt mondtam az előbb, hogy túlzásokban lesünk azért az, hogy valaki Orbán Viktor helyettese és kormányának tagja, azért az mégiscsak más minőség, mint hogy hát ennek a rendszernek a polgára. Én ezt értem, csak Ennyi. azt, mo csak csak azt mondom, mondom, hogy ez az orsz, tehát ebben az országban élni naponta hozza az embert olyan helyzetbe, amilyen helyzetet egyébként a magánéletében nem tűrne, mert azt mondaná a másiknak, hogy... Hát de egyébként is miért kell tűrni, én ezt meg nem értem. Nem kell tűrni. Hát, mert ezek olyan adottságok, amelyekkel... Um, én emrégen csináltam egy beszélgetést, 70-en jöttek el, a nagyon messziről jött uh, a Zoltai Gusztávtól indulva a szabadság téri emlékműhöz, és a hozzávaló viszonyuláshoz uh, konkludált, és nagyjából az volt az eredmény, hogy az emberek azt mondták, hogy mindenben igazam van, amit én mondok, de ők tehetetlenek. De... És ez a tehetetlenség, amit megfogalmaztak és amit gyakorlatilag minden kapcsán megfogalmaznak Sziártó Péter ingatlanának nagysága, az Ökotárs alapítványtól kezdve ez a tehetetlenség nagyon sokszor nem tehetetlenség, hanem beletörődés és a tehetetlenség és a beletörődés ez nem egy és ugyanazon dolgok. Na, szóval akkor szerintem még egyszer, tehát a, a talán rá kell rá kellene jönni, mert ennyiben valóban hogy mondjam a Magyar történelemben is egészen egyedülálló a helyzet, hogy szabad választásokon kétszer is egy önkényúralmi törökvésekkel megvert ember, illetve rezsim nem véletlenül tud hatalomra, ráadásul erős hatalomra vergődni. Szerintem erről egyszer már hónapokkal ezelőtt itt beszéltünk, hogy addig, amíg az a alapvető reakciója a magyar embernek, hogy inkább kivonulok a közösségi terekből, a közügyekből és próbálok valahogyan túlélni, valahogyan meghunyászkodni, és kerülő utakon a saját magam szerencsét megcsinálni, esetleg külföldre menekülni, addig igen, addig ilyen, ilyen rendszerben fogunk élni. És ennyiben Magyarország egészen egyedül álló a többi környező, vagy többi európai országhoz képest is. Tehát, hogy nálunk nem, nem azt tanultuk meg, hogy ha a hatalom elviselhetetlen, akkor összeke, akár helyben, akár országosan, akkor össze kell kapaszkodni, fel Nem azt, nem az, hogy hogyan meneküljünk Ez, ne, ez barát, nem elviseltetlen. Mondok egy nagyon pontos példát lehet, hogy neked nem fog tetszeni. Én gyakran járok uh, uszodába, és ebből a szempontból szinte köz, uh, teljesen közömbös, hogy ez egy közúszoda vagy termálfürdő. Érzékeny bőröm van, uh, ha nem fürdök meg, akkor tudok aludni, de abból adódóan, hogy a bőrlégzésem a, a víz konzisztenciája miatt már, a, ami nem csapvíz más, rosszul alszom. Uh, ugyanakkor a fáradtságból adódóan, mert ezek általában uh, kirándulásokkal vagy napokkal vannak összefüggésben, gyakran előfordul velem, egyedül a tengerrel nem fordul elő, mert a sós vízet az ember nem tűri, hogy előfordul velem, hogy lustaságból nem fürdök meg. Rámegy az estém, és mégis képes vagyok néha következő alkalommal megint nem megfürödni, mert bízom abban, hogy ma este jobban fog tudni aludni, és most nem fog annyira zavarni a víz, és en ezzel a mostani rendszerrel így vagyok. Róhogy csak mondom, hogy ez a viselkedés, ez erősíti ezt a rendszert. Én azt láttam a megelőző ciklusban, hogy egyetlen egy alkalommal hátrált, meg szerintem erről is beszéltünk, amikor december-január körül, egyetlen alkalommal hátrált meg a miniszterelnök, amikor erőt érzett magával szemben, amikor az volt, hogy tényleg spontán módon, nem hátulról, meg kívülről manipulálva diákok összekapaszkodtak és fellázadtak. Ez volt ugye a hallgatói hálózatos demonstrációnak az első hulláma. Aztán, talán pont úgy beszélgettünk erről, hogy jött is be valaki a hahából. Akkor 2010, mi volt? Akkor 2012, 2012 decemberében meghátrált Orbán Viktor. Most gondoljuk végig, hogyha végig négy éven keresztül és más társadalmi csoportok is, és adott esetben egymással szolidaritást mutatva fölemelik a fejüket és nem kalkulálható módon nem ilyen-olyan párt vagy külföldi megbűzatásokat teljesítve fölállnak, szembe mennek, akkor lehet, hogy már régen vége lenne ennek az egész rezsimnek. Ez könyve lehetséges, csak azt a habetűt kéne onnan kiszedni. Na de ez egy több, több ez egy több száz éves történet szerintem Magyarországon. Jó, de hát én csak egyszer élek. És szor dolgokkal kapcsolatban elszámoltatok embereket, <coughs> legyenek azok magánemberek vagy politikusok, mindig azon gondolkodom, hogy olyan fontos dolgról beszélgettek-e velük, és ez persze csak az idő mutatja meg. Tehát ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy én tökéletesen értem azt, hogy te viselkedsz, mert az LMP, mégis az ember azt gondolja, hogy ahhoz, hogy erőt lehessen mutatni, ahogy te az elő fogalmaztál, ahhoz például egy egységes ellenzékre lenne szükség... Ez az egységes ellenzék különböző okokból hát, nincs. Hát ugye ez a marhasság, azt az elmúlt napok és az elmúlt hónapok bebizonyították már, bocsánat. Igen, mert az ellenzéknek a minősége ilyen, de... Nem, nem, a Magyar én Csárgyi Antal megaszkod... mellé, ha őt így hívják, az alapján, amit ő mutatott, épp úgy nem tudok odaállni, mint a többiek mellé, csak másokból. Jó, bocsánat János, ez szóval itt, itt kéne kilépni a hisztériakörből. De, de, de, de itt nem. kéne, mert azt kell megnézni, hogy az az ember aki odaáll, az milyen programot képvisel, és egyébként pedig hitelesebb a szerepben? Szerintem ez a kérdés. Tehát itt ebben az egész nyomorult főpolgármester választásban, azon kívül, hogy Tarlós is van átvágni a szalvagokat, a legkevesebb szó arról esik, hogy mi ez Budapeste. Mi erről beszélünk? Csárdántól az npr te arról beszél, hogy egyébként az a csapat, mert ő nem egyedül megy neki ennek a küzdelemnek, ott van hat megnevezett helyettes jelölt, az a csapat, aki mögötte van, az a közösség, amelyik őt a jelöltségre kiválasztotta. Mit szeretne csinálni ebben a városban? Mi erről szeretnénk beszélni, nem arról, hogy az egyes zsugorodó ellenzéki szemétdombonakok lesz a legnagyobb kakas. Én ezt is értem, de ilyeneket óhatatlanul olvasgatok, de az alapvetően mégiscsak az van előttem, amit a hát De médiával... ez az, hogy téged is alapvetően az érdekel, hogy ebben a. Ö... Sóvá átváltoztatott ilyen belpolitikai csatában most éppen kikivel van ne. neki ellen, és nem pedig az, hogy egyébként konkrétan mik a tervek. Nem, ellenzés, egy játékos megfigyelő vagyok, ezt te tökéletes meg rosszul látod, ha én játékos <gül> megfigyelőként a Csárdit láttam volna korábban úgy játszani, hogy azt mondjam, hogy oké, legyen NBA De ezzel a csárdi semmit nem tudok, ez a csárdi antal úgyhogy úgy hagy hidegen, ahogy van, nem láttam én őt az Iben ezt... úgy focizni. Oké, én ezt. És még... honnan tudom, hogy az a program, amit mögé raktak, az nem a Schiffel írta? Engem nem értek. Én nem értek hozzá, úgyhogy azért én nem ezt értem. Értem, jo? de engem Hárgyontal nem szólított meg. Jó, erre meg én azt tudom neked mondani, hogy akkor, amikor ugye ma már futballhasonlatnál vagyunk, akkor, amikor. Ó, nem már, kell, hogy de de a foci. akkor, amikor már ugye nagyon mélyre, mélyre repült a magyar fociunk, a 2000-es évek elején, ugye volt egy szövetségi kapitány Várhidi Péter, aki behívott olyan fiatalokat a válogatottba, akiket a magyar játékos megfigyelők nem nagyon láttak, mert ideje korán elpattantak uh -huh. külföldre. És uh, nemhogy rosszabbak, szerintem ezek a játékosok jobbak is voltak, mint a hazai NB1, az más kérdésé után amire velük. velük. Uh, Kicsáddett a külföldre, hol faszizott, ahol a A külföldet volna? én most szimbolikusan értem. De hol volt ő János, én csak azt szeretném a figyelmet beajánlani, hogy lehet al annak alapján választani, meg hűbörögni, meg mit tudom, mit csinálni. Én nem, de... Hogy Én... fejezzem, a könyörgöm, annak alapján, hogy ki az, akit már láttál. Csak szerintem lehet, hogy egy idő után rá kéne arra ébredni, hogy azok, akiket az elmúlt 25 évben szakértőnek neveztek ki, falnak vitték ezt az országot, és rá kéne arra jönni, hogy az az általad, mint játékos megfigyelő által ismert felhozatal, másod, harmad, negyed, ötöd vonal, gyakorlatilag szinte teljes egészében működésképtelen. Ez, ez a probléma? Én azt tudom, hogy a világban a játékos megfigyelőkkel működnek a csapatok, leszámítva, hogy vannak saját nevelések. Tehát az a kérdés, hogy miért az lmp meg van-e olyan ifi csapata, ahogy szokták mondani, csikó, eh, amit én láthattam, amit a Schiffer tolt előre, mert azt mondta, hogy jövék a jövő, és ott játszottak 18 évesek vagy 21 évesek, és akkor azt lehetett látni, hogy az egyikből hogyan lesz. Eh, hát Egyrészt, hogyha ilyen... nem csak a főpolgármesteri jelöltekről beszélgetünk, hanem mondjuk kerületi polgármesteri akkor látszik, hogy van ilyen. Tehát például a harmadik kerületi aki vagy a polgármesteri jelöltünk, aki egyébként a főváros lista második helyén áll, ifjabb Gál József. Ő egy olyan most már azt hiszem három diplomás, éves srác, aki pontosan ez a kategória, amit te mondasz. Jó, de most elugrottunk Csárdi Antarról, és én Gály Józsefről azt sem tudtam, hogy létezik. Jó, biztos... nem óbudán laksz, igen? Igen. Jó, oké. Okay. Nem én csak azt mondom, hogy... a ki... másik, a másik, hogy igen... Csárdi Antal jelölésében benne volt nyilván egyfajta dac reakció is, hogy miért kell ugyanabbul a megunt régi elitből és ugyanazon sémák szerint választani, ami kudarcot kudarcra halmozott, és még valami, még valami. Csárdi Antallal szimbolizálni szeretnénk azt, hogy igenis ö, lehetséges az, hogy ö, valaki nem felkent szakértője valamilyen tudományágnak, egy egyszeri ember, Viszont van jó politikai érzéke, van teljesítmény, emberi teljesítmény a háta mögött, vezetett már vállalkozást, vezetett érdekképviseletet és egy pártban úgymond megcsinálta magát, amikor a szakadásnál az NNP-t Budapesten majdhogy nem romba döntötték, Csárdi Antal lábra állította ezt a szervezetet. Ennek meg volt az eredménye áprilisban is. Miért ne? Természetesen miért ne? Hajrá! Kifel derülni, <há> hogy mire fog jutni. Én egy dolgot tudok neked mondani, és ez alapvetően veled kapcsolatos. Uh, téged szeretni nem könnyű dolog, uh, én egyébként az embereket igyekszem szeretni. Tehát, nem komerotikus uh, módon, hanem, hanem olyan módon. <gül> nem, én azt gondolom, hogy és ez, és ez, ez nekem egy központ, ritkán, ritkán beszélek erről, hogy ez egy szeretettelen ország. Tehát, uh, obbamának, kész felfelégy fel volna. Tehát én nem gondolom, hogy... Uh, hogy a politikának az ember tehát a politikának valamiféle érzelemmel is kéne lennie, nem kizállam manipulatív módom ez messzire vezet és ezt nem fogom tudni jól elmondani, tehát a te esetedben azt mondanám amikor te udvarolsz valakinek hogy András, ez baromi jó amit te csinálsz, de ebből soha lesz párkapcsolat, hogyha egyszer valami nem lépsz meg amire egyébként szükség van és ez most, ha dodonai-an hagzik, akkor azért dodonai, mint minden példa. Uh, én eljutottam egy holdpontra ebben az itthani helyzetben. Ezt a holdpontot én egyebek között úgy élem meg, hogy 12-éig agyonpolitizálom magam, és utána azt állítom, hogy ki fog ebből a körből egy kicsit lépni, mert improduktívnak látom saját magamat. Um, és azt látom, hogy nagyon hevesen udvarul a siffer, és valami az van bennem, hogy sose fogja elérni ennek a lánynak a kegyét, pedig hát ő azt szeret. Ez, ez. Oké, okay, én csak azt mondom, hogy azért az elmúlt 4-5-6 évben elég sok váratlant húztunk. Okay, És eredménye is van, mert ahhoz képest, yes. oké, okay, én nem tudok az érzéseiddel vitatkozni, érzéseket általában de így van pontosan, viszont azt azért úgy mondanám neked, hogy legutóbb egy olyan jó évvel, másfél évvel ezelőtt. De a megelőző hét évben folyamatosan én azt kaptam az arcomba, hogy ebből úgy se lesz semmi. Hát 2013 úgy telt el, hogy mindenki szimpátiától, antipátiától függetlenül azt mondta, hogy innen lehetetlen felállni. az okay, életben vagy, ez, ez, ez De ezt a elmondták, de János, ezt elmondták 2010 előtt is, akkor pártot alapítottunk, megjósolták azt, hogy az európai parlamenti választásra képtelenség lesz nekünk felállni. Utána felálltunk, megjósolták azt, hogy képtelenség ilyen kicsi erőforrásban egy ilyen fiatal szervezetnek az országgyűlési választáson elindulni, majd utána bekerülni. De ezekre folyamatosan rácáfoltunk, és azt gondolom, hogy azért csapoltunk rá, mert mindig voltak váratlan húzás. Ebbe igazad van, de én azt mondom neked, hogy ebből a szempontból mindannyiunk életed, de így a tiéd is nem áll másból, bizonyos szempontból, mint önigazolásból, és az önigazolás önmagában kevés. Ha most ezt, jó, oké, akkor most itt, itt megreked a beszélgetés, mert ezt leüntöd önigazolás, ahol ott én pusztán csak arra próbáltam rámutatni, hogy folyamatosan ütköztünk bele ezekbe a skeptikus reakciókba, hogy ebből úgy se lesz soha semmi, és aztán kiderült, hogy igenis lesz. Ó, nem szeretnék Mert szkeptikus lenni. 7-8 évvel ezelőtt kimerte volna azt megjósulni, hogy nem csak, hogy bekerülde bent is, marad egy, egy teljesen új, hogy mondjam, a szószoros és átvitt értelemben zöldmezős beruházás a Magyarország gyűlésbe. És ezt megcsináltuk. És uh, most boncolgathatom az elmúlt két év történeteit, hogy hány olyan alkalom volt, amikor én személyesen vagy az LMP váratlan húzást tett, váratlan húzást tett a uh, véleményformáló egy nyomással, meg a hogy és jól jöttünk bele. Két jelzős szerkezetnél maradnék, az egyik a váratlan, a másik pedig az erő, amit ugye mondtál 2012. decemberével kapcsolatban. Um, ugye váratlan ezt az erőt kéne tudni felmutatni, méghozzá ugye hosszabban és tartósabban és nagyobbat, mint amit és polgárháború nélkül, tehát lehetőség szerint mindenféle véres események nélkül. Um, és hát ezt nem érzékelem. Nézd, alapvetően azt tudom neked mondani, hogy tehát az emberben van valamiféle eredményorientáltság, biztos te is így vagy, tehát az ember rosszul tűri a kudarcokat, nagy számban a kudarcokat, és számomra te egy nagyon kedves fiú vagy, én téged nagyon szeretlek, az lmp t is nagyon szeretem. Ami itt van, azt utálom, nem a Fideszt utálom, Érke. amit azt utálom, rengeteg egyéni győzelmet aratok, de rengeteget. Talán én vagyok a médiában az egyedüli. És abból az egyéni győzelemből nem áll össze mégis valami. Egy kis szigetem van, de akkor meg lelkismeretfordulásomból, hogy de másokat még nem fogadhatok. Jó a lelkismeretfordulásom mindig lesz. És ez a Navras is féle történet, ez nekem tegnap nagyon. tegnap az SMS-eztem előtte, utána vele. És arra gondoltam, hogy a Orbán Viktor vagyok, akkor visszahívom, mert hogy arról volt szó, hogy Tibor azért ilyen gyorsan és ilyen hirtelen nem lépsz ki az árnyékomból. Ez ne, bár ez nem volt egy nagyon nagy árnyékból való kilépés, de egy olyan Navras is Tibort láthatott. Én ezt a Navras is Tibort korábban is ismertem, de az nem volt egy közéleti ember. Tegnap egy olyan embert lehetett ott látni, aki meggyőződéssel, én tudom, hogy meggyőződéssel, olyasmit mondott, amit itthon ilyen hosszan, ilyen módon soha se tett, és fájta a szívem érte, hogy ez neki el kellett oda mennie. Ja. ja. És közben fájt a szívem azért, hogy Szijjártó Péter hogyan találja ki az új külügyminisztériumot, nem tudom hány ember elbocsátásával. Jó, csak mond, erre mondtam azt, hogy azért a Fidesz egy olyan szerkezet, hogy ott, hogyha valaki magas pozícióban van, akkor egész egyszerűen egy ilyen hadseregnek a fejelmi, függelmi szabályi érvényes. Ez eleppi nem, nem Nem, és egyik másik párt sem ilyen. De azért valamit kell tudni tenni annak érdeke, hogy egyben maradjon, tehát gondolom. Nyilván, nyilván, csak azt mondom, és eb ebben egyszerre van kritika és elismerés, hogy az, amit ahogyan Orbán Viktor kialakította a Fideszt, az valami egészen egyedülálló, ez sokkal inkább egy franchise rendszerhez hasonlít, mint egy az én fejében például ott van az, hogy hogyan lesz te nagyobb, vagy másokkal együtt nagyobb? Az én fejében ott van az, hogy az LMP hogyan fog tudni megnőni a következő években. Mert ez egy kicsit elmosolyodtam, amikor olvastam, hogy azt mondtad, hogy majd a pártépítés elkezdődik az önkormányzati választás. után, mert ezek ilyen mondatokat már mondtak korábban is? Mondtam, és utána meg ezt e megheckelték, ugye, az elmúlt négy évben. Hát. Én elkezdtem járni az országot 2011-ben, de közben kiderült, hogy ott Őrészelik a fát az ember alatt. Jó, de valószínűleg a te vakságod is kellett. Ez így van, ez így van. De az Isten is politikusnak teremtett? nem Én nem tudom, hogy van-e olyan, akit annak teremtett volna. meg mondjuk én nem vagyok Isten hívő, úgyhogy szerintem. De félreérteszed az én értem. Hát mit tudom én ezt az időt? Ezt az ember érzi. Nem, nem, nem tudom. Van, amikor azt érzem, hogy igen, van, amikor kevésbé, de egyébként meg ezt az idő mindig utólag dönti el minden szereplőről. Hát ez azért már hány olyan főleg, akik kicsit idősebbek, hány olyat láttunk, akik egy pillanatban kikiáltottak, tipikusan rendszerváltás éveiben, egy adott pillanatban kikiáltottak egy politikai zseninek, és amikor eltelt 3-5-8-10 év, akkor kiderült, hogy abszolút loser volt. Hány ilyen figura volt? Sok. Na ennyi, ezért mondom azt, hogy egyrészt az ember saját magáról az mindig azért kicsit problémás, amikor így véleményt alkotál, a másik meg az, hogy ezt évek múltán lehet megítélni. Van olyan egy politikai közérzet? Van egy kollektív közérzet, igen. Tényleg Nem túl jó, de bizakodó. <gül> Miért nem jössz, miben bizakodsz? Hát bizakodni abban lehet, hogy bármilyen patetikusan hangzik, de hogy a kezünkben van a sorsunk. Tehát lehetőség mindig van. Változtatni nem túl jó azért, ez egyszerűen a közelapotok miatt, hogy egész egyszerűen a normális beszédnek a tere az ö, vészesen lecsökkent. Igen, hát egy olyan helyen vagy, ahol egyébként ez működik. Nagyon nagy erőfeszítés kell. Tehát Gulyás Gergelyből ki lehet hozni a normális ember. Tehát ja. e, nem, tehát tényleg, tényleg, Tehát le lehet hántani róla azt, azt a beszédmodort, amit egyébként is másokról is rólad is. Tehát ebből a szempontból nincs különbség. Ez a kettős beszéd, ami egyébként nem is kettős beszéd, hanem annál több, ez valami egész borzasztó, ami kialakult. És az, a, az egészen borzasztó, hogy az emberek védekeznek a valóság ellen, és egy, egy, egy komoly erőfeszítés kell annak érdekében tenni, hogy az ember azt mondja. De mindig azt érzel, mint amikor édesanyám vagy egy barátnőm, bár a mostani barátnőm, hál' nem ilyen. Tehát amikor biztos ismered, hogy valaki leül a Lukács cukrászdában, nem már nincs. Csak én a kukor elírt az ő könyvét olvasom, és abban Lukács van szó, és az ölébe veszi a táskáját, és ott fogja, mert nem meri. Se a ruhatárba, és nem meri le, mert úgyis ellopják. Mm -hmm. És ebben van valami borzasztó. És egy olyan országban szeretnék élni, ahol nem, nem fogják így az emberek, vagy az asszonyok az ölükben a táskáját. Egyet És nem bőven, benne biztos, hogy én egy ilyen országban fogok meghalni. Tehát... Bőven elképzelhető. Igen, csak ahogy hogy közeledve a halál felé, hogy a születésnap, a műsorszületésnap, ugye úgy, úgy számol, úgy, úgy, úgy, úgy van az emberben egyre nagyobb kétség. A jövő héten vagy látva, de azt áruld el nekem, no. hogy, és akkor egy óránk lesz, és a hallgatók is fognak tudni kérdezni, akkor úgy fogom beosztani a, a, az időt, hogy uh, szerinted a mostani kormányzati választások nem LMP általában mit fognak mutatni? maradjunk Budapesttől. hát azt gondolom, hogy nagyjából a beállt erőviszonyokat. Tehát azért akkor, amikor praktikusan három választási kampányban egymásra csúsztatva, itt ilyen túl nagy elmozdulásfordulat, nem most, vagy az nem az elmúlt napok mondatják ezt velem, egész egyszerűen, amikor kiderül... Az, egy az, az egy döntés, például aztán, hogy 5 év lesz, tehát, hogy elcsúszik... Azt a... szerintem egy bölcsdöntés, mert a, ö, szerintem még egy ország nincsen, ahol egy évben, több egy évben rendeznek két választást, tehát helyítés országosat. Általában ezek ilyen felező választások szoktak lenni. Ugyanazok az eredmények? Nem, nem, milyen eredmények? Milyen eredményt Nem vagyok jó, nem, nem tudom. Csak Elmennek választani? Vosszínűleg az Európainál többen, az országosnál kevesebben. Elméletileg én arra tippeltem volna, hogy azért a 3 2010-es MSZP-s kerületnél több lesz az elmúlt napoknak ez az egészen szégyen teljes bohúzata, ezt ezt a várakodni ez nem szégyen néni, teljes, szégyen ez, figy ez várható volt, tehát hát, hogy ez. Figyelj, én nem ez olyan, mint amikor a humok várt, várat elkezdi okay, mosni van a tenger. Honigaságod, csak én legalább tíz éve abba a hiszembe vagyok, bőven mielőtt még pártot keztünk volna csinálni hogy a szocialistákba és a csatolt részeikben azért maradt valami életöztő még így a 90 es évekből. Hát Tobias Józsefben aztán... megvan, megpróbálják távol tartani magad az eseményektől. Hát, ami elképesztő. Most nem Tobias hanem úgy az egészről úgy, ahogy Az egész olyan, olyan, mintha nem is lenne már. Tehát mondom, én alapvetően arra számítottam már áprilisban, és hogy az önkormányzati választások többé-kevésbé le fogják képezni a beált Budapesten a budapesti erőviszonyokat, és így tovább. Országosan én azt látom, hogy azzal együtt, hogy milyen állapotok vannak mondjuk a, az álbal oldalon, lesz. Lesz olyan is, szerintem, amit el fognak bukni 2010-es, és lesz olyan, ahol a fideses meg lehet bukni. Ami buklosan és szemét és az ő helyzetét illeti, az egy 10-es skálán 9,8-re érte feled egy. De például ezzel együtt most legutóbb ugye én szombathelyen jártam, ahol egyrészt mi számítunk egy nagyon jó eredményre a tavaszzi alapján, de ott például nem kizárt, hogy a korábbi szocialista polgármesteri politikai. Igen. Igen, nem ismerem kérdeni. a szombatéviszonyokat. Tehát ilyenek vannak, mert azért jó néhány olyan város van, ahol a belső klíma az nagymértékben független az országos erőviszonyoktól. És a szombaté azért érdekes, mert ott meg a Fidesz-emberről voltak egészen hajmeresztő küzdelmek az elmúlt hónapokban. Igen, Budapesten élet nem mutattak. Na nem. Hm? Na nem, bár egyébként lett volna fogás, hiszen eléggé kiéleződött. Nem csak itt a Lázár a tarlós csörtékre gondolok, hanem egyáltalán tarlós István, és a kerületi csinovnyékok között a feszültség elég éles volt, tehát elméletileg lehetett volna ezen a rendszeren Budapesten fogást találni. Igen nem folytatjuk kerekes Köszön Én köszönöm szépen. szépen. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó legyed. A két-három perc, de ezt tök jó, hogy sms ez az azt mutatja, hogy várod. Igen, itt vagyok. Lehet... Karácsony Gergely van a vonalban benne, e, számtalan dolgról beszélgethetünk, időnk van, e, úgyhogy engedd meg, hogy ezzel az általános kérdéssel indítsak, ami szerintem a legnormálisabb kérdésem lesz. Hogy vagy? Köszönöm, kicsit fáradtam, de lelkesen kampányolok. E, még bő egy hét van, úgyhogy Zulói Podemesterként nyilván a dolgom hogy felszántsem a kerületet az elkövetkező tíz napban. És felszántod? Uh, maradjunk zuglóna? Ahogy gondolod? Kérdeztem. Könyörgöm. Tehát ez egy olyan műsora, az ember kérdez, és azt mondja a Karácsony Gergely, hogy igen, akkor nem fogom azt mondani, hogy nem. Én arról beszélek a legszívesebben. Igen. De a sajtószalad csak híreként én nem akarok. <síves> Amikor azt mondod, hogy erről beszélsz a legszívesebben, akkor arról beszélgetünk, hogy nagyon vágysz arra, hogy 12-én este 11 órakor lehessen gratuláló SMS-t küldeni, hogy gratuláló polgármester úr? Ö, nem, persze, nyilván nagyon szeretném, ha így lenne, hiszen ezért csinálunk sok mindent, de valójában azért beszélünk rosszívesen, mert hát el vagyunk erre, hogy miket csinálnak a kerületbe, és jó leső érzés erről beszélni. Mit csinálna? Ha hát, csak rövid össze kell foglalnom, akkor, akkor azért vagyok nagyon lelkesedtő a kívástól, mert hogy én azért lettem politikus annak idején, mert úgy éreztem, hogy eljött az ideje, hogy Magyarországon lehező politikát csinálni korábban is foglalkoztam politikával is. De ha már itt tartunk, akkor ha most visszamegyünk abba az időben, és azt mondom, hogy te 2014 szeptemberében, októberében indulsz az önkormányzati választásokon, akkor azt mondod, hogy lehetséges, vagy azt mondod nekem, hogy hülye vagy? Ö, nem, nem. Szerintem minden. Nem, egyáltalán nem lepődtem volna meg ezzel. Nekem nagyon régóta, ö, ugye mi, amikor megcsináltuk az első közösséget, amit, amivel volt voltak 2010-ben, akkor nyilván országos politikával foglalkoztunk, de én mindig milyen is hittem abban, és az országos politikában is mindig ezt képviseltük, hogy ahhoz, hogy új tartalmat adjunk a politikának, ahhoz muszáj a politikát lokalizálni. Tehát ugye az ő gondolat az nagyon erősen kötődik a helyi ügyekhez, mert valójában... Jó, és az gondolat és hogy hogyan fúgjának össze? rohadtul Gyakorlatilag. Igen. Nem, nem, elmondom. Figyelj! Minden dolog, minden dolog, amit dologban csinálni kell, az, az minden zöld politika. És én attól vagyok, lelkes ettől, mert hogy mindig azt mondjuk, hogy a zöldség az valamilyen ilyen magasztos, teoretikus dolog, pedig valójában rendkívül hétköznap és rendkívül a szó nem esetem, hogy a problémái vannak. Itt van tőle a Városligetet. Ugye az, hogy a Városliget ö, ö, az én kampányomnak is fontos, mert nyilván a Budapesti kampánynak is fontos, nem az nem, de mert itt azért két világkép is található. Jó, ahhoz, hogy a Városligettel alapvetően valami történjen, ahhoz a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester személyén kell változtatni, vagy én ezt rosszul látom, tehát tételezzük fel, hogy te leszel a zuglói polgármester, te személyedben. E, már mint jogi személyedben szembe tudsz menni azzal az akarattal, hogy már pedig len itt, miközben nem is tartozik egyébként már hozzád a terület. E, törvény van róla, tehát te ezt meg tudod akadályozni, érdemben befolyásolni tudod a Városléget Projectet? Zuglói e, polgármester minőségemben is, de hát azért, e, azért további zugló területe, csak ugye a e, bérbe van adva az önkormányzat a törvény erejével, de egyébként az, az új törvénynek megfelelően ami nem biztos, hogy helyes, hogy, hogy így van, de mert esetleg így van, és nekem ebben ezen a pályán kell focizni, az új polgármester a fővárosi közgyűlés tagja lesz. E, és hogyha ezért leszek, akkor én a fővárosi közgyűlésben kezdeményezni fogom, hogy azt a döntést, amivel a főváros hozzájárult a városiget e, átépítéséhez, azt, azt bírálja felül, és hát nyilván azért a politikai súlyát az embernek növeli ebben az egész politikai vitában hogy az ugéppolgárok akaratából a polgármestere, és ez egy zúgói terület. Mint persze tudom, hogy a Szüdes két-harmad az kreatívan meg tud oldani minden problémát, tehát hogyha a főváros elkezd akkor -ke akkor nyilván egy törémódosításával, hogy a fővárost is ki lehet emelni ebben a rendszerből, hiszen ugye ma az történik, hogy Magyarország 93 ezer nézett van egy építésügyi szabályzat, ami a város nem vonatkozik. Mert, mert, mert, mert ugye ez, ez volt Igen. a parcság fedecente vagy nyújtott Én szerintem Hát tényleg útrangát, tehát neki ezen tiltakozni kell, szóval nem azt, hogy ő adja de mindegy, hát ez már múlt. Tehát azt gondolom, hogy itt van, van a lehetőség, és én őszintén szólva szóval, egyáltalán nem vagyok biztos hogy ehhez a nagyjövő projekthez a pénzrendelkezés rá, és hogy ebből lesz-e valami, hogy hol lesz, és hogy pontosan mi lesz. A... Jó, hát van aggodalom látható módon egyébként a hatalomban, mármint a regnáló hatalomban, mert egyébként annyiszor nem mondanák el, hogy de most már lejjebb mentek, tehát most már egy szinten lejjebb vagyunk, most már arról van szó, hogy a képviselőtestületek összetétele sem közömbös, tehát hogy nehogy már a polgármester magára maradjon egy egyébként túlságosan vegyes színű képviselőtestülettel. Mit látsz te ez ügyben a zuglói képviselőtestületet illetően, anélkül, hogy előre innánk a medvebőrén, hogy miért pont a medvére, nem tudom, hogy szól a mondás. Hát azt én is hallom így csiripelni, hogy, hogy valószínűleg lesz egy törvénymódosító csomag az választás után, ami a fővárosban, a kerületekben, és nyilván a, a településeken a polgármesteri jogsnak akar kicsit babrálni. Nyilván, hát ők ugye a a kabátot mindig, tehát nem az van, hogy csinálnak egy jó törvényt, és akkor azt gondolják, hogy ez így van, hanem van egy politikai helyzet, amiben csavarnak egyet egy törvénnyel. És nyilván valószínűleg van a miniszterelnök és a főpolgámester között valamilyen díl a főpolgámesteri... De mit gondolsz a képviselőjelöltekről, az zuglói önkormányzat képviselőjelöltjeiről? Gondolsz-e bármit róluk, az összetételükről? Én azt gondolom, hogy, hogy ö, zuglóban azért az nem valószínű, hogy, hogy társadalmi rendszer kialakult. Tehát ha én mennyire a főpolgámester a választott zuglóban, akkor szerintem nekünk lesz malodali többségünk a képviselőtestületben fordított esetben is valószínűleg úgy alakul. Egyszerűen azért, mert azért Zugló miközben rendkívül uh, sokszínű kerület, hiszen vannak benne kertárosi részek, klasszikus ilyen polgári részek, villák, panelházak, stb. Ezzel együtt is a választási térkép az eléggé homogén. Úgyhogy uh, én azt remélem, hogy ott... Uh, Oké, okay, rendben van. Egy dologban nem hagyta a, vagy másfelé kanyarodtunk Zugló és a zöld politikára nem mondtál példát, miközben korábban erről volt szó. Hát, Ugye nem a Városligetet mondtad elnézést, és akkor a Városliget mellett még, mondanám mondanámát. Hát csak ilyet tudok mondani. A következő dolog, amiről ami, ami, ami szerintem nagyon fontos e, e, Zuglóban is, és e, máshol is, ez a, a panelház felújításának. Ilyet nem csak a panel, mert nagyon sok ilyen régi technológiával épült házal, aminek nagyon rossz az energiahatékonysága. hatékonysága. A 2010 előtt itt elindult egy program, a panelprogram, ami e, Zuglót is érintett, és sok ház felújult, hát sok ház meg nem. És e, én azt gondolom, hogy most már ugye a kormány elkezdett beszélni arról, hogy, hogy megnyitja az el előhatnikossági támogatási rendszereket, mondjuk azt hiszem egy milliárd forintra beszélem most, nyilván egy nevetséges összeg, de ugye ez, én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy ezt tovább vigyük, és az önkormányzati segítségnél és a bevonással ez egy nagyon gyorsan megtérülő beruházás lehet, és éppen ma lesz egy fórumunk közös képviselőkkel, ahol, ahol ismertetjük azt a szakmai elképzelést, hogy hogyan lehet, Rendkívül nagy mértékben javítani ezeknek a házaknak az energiahatékonyságát. Ez is egy teljesen zöld dolog, ugyanakkor teljesen zöld nagyon egyszerű dolog. A házak értéke növekszik, munkahelyeket teremtünk, kevesebb energiát használunk, és azért a kevesebb energiahasználat se lehetővé azt, hogy a unokáink majd még tudnak levegőt venni ezen a földön. Ott van a, a rákos patak ügye ami hát egy páratlan adottság, hogy van egy terület, nyilván más területekkel itt terület, aminek van egy saját patakja, ebből semmit nem tudunk használni, belefolyik a szennyvíz, szélesen e, elérhetetlen e, a maga a víz, tehát nem lehet be a kapcsolatba kerülni. E, Zugló kilárosan alkalmas arra pedig, hogy a kerékpáros fejlesztést javítsuk, mert nagyon sok kis van. fontos tömegközlekedési csomópontokat meg lehetne ezekkel közelíteni. Óriási rajta az átmenő forgalom, mint a tranzitkerület. Itt a tömegközlekedés fejlesztésével jelentősen vissza lehetne fordítani az autóforgalmat, ami összekötődik ugye a parkolási problémákkal, mert ugye a Zuglóban minden úgy nyellel és nagyon sokan joggal ugye az autójukat, nem zugói polgárok. Az őrsnél, vagy a Magyar Mexikú után leteszik, ott a teljes káosz alakul ki. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik, amikről én azt gondolom, hogy én azért nem politikus, hogy, hogy az életünket globálisan és lokális szinten ilyen dolgok mentén átrendezzük, hogy egyszerűen mi is jobban érezzük magunkat, meg tényleg az van, hogy amikor az igazságoságról beszélünk, ami egy legfontosabb érték, számomra, és egy klasszikus valóval érdek, akkor azt is kérdés is fel kell tenni, hogy azokkal idosságosak vagyunk, akikkel most együtt élünk, akkor igazságosak vagyunk azok a generációk, akik még meg se születtek, akik a mi unokáink lesznek. Szerintem ki kell terjesztenünk a a ilyen szempontból a jövőre. És ezek mind olyan dolgok, hogy ez, ez nem valami filozofikus pappolási Arról van szó, hogy lesz-e Fedett és mondjuk kamerával őrzött bicikli a mexikai úton, mert ha van, akkor nagyon sok ember 5 perc alatt oda tud a föld alattihoz, felül a föld is és ott van 10 perc múlva a belvárosba. Hát költözöl? Igen. Már régóta tervezzük, tehát ez... ez, ez... Volt róla már tehát most csak megismételtem egy kérdést, és közben azért is gondolkodtam, hogy azt mondjam, hogy hajrá, és lelkem mélyén tettem három pontot, és elindultam a fővárosi közgyűlés felé. Na, én, hát azt tudni kell rólam, hogy én az értem, mert nekem van egy nagyon erős dumai kötődésem, hogy én azt ismertem meg a feleség. Igen, De ne, ne, ezt mind megbeszéltük, nem, nem, tehát csak ezt kérdeztem, csak ö, azt kérdezem tőled, hogy ö, a pártpolitikus, hogyan viszonyul ahhoz, ami történt az elmúlt hetekben csak Budapesten, mert ugye valamiért a főpolgármester személy az ugye egészen más, mint az egyes városok polgármesterejé, és amely egyébként egy olyan kollapsust mutat, egy olyan, egy olyan összeesést, amelyre hát amelyet az ember nem gondolt volna, és amely olyan eseményeket hozott, amit az ember én legalábbis szívesebben tehát nézek más felé. Igen. Hát én is szívesebben nézek más felé, nyilván. E, és és de persze bennem van egy ilyen típusú kettősém, hogy, hogy országos politikusként nekem van ugye dolgom ezzel is. Miközben kerületi polgármesterként én látom, hogy ez, azért hogy ennek az emberek oda és kérdezik tőlem, hogy de hát karácsony, akkor ez most hogy lesz, hogy magára szívesen szavazunk, de akkor most mi van a fővárosban. És ha már itt tartunk, akkor ez azért fontos, amit mondasz, mert például itt van a hetedik kerület, Olvastam, hogy az együtt PM, talán az együtt PM, én már nem ismerem ki magam, Garabics Károlytól azt se értem, Gerg, hogy én hogyan jegyzem meg Garabics Károly nevét, akit, akit életemben nem látom, a rokonaim nevét nem tudom, de a Garabics Károlyt valamint megjegyeztem, meg van ott valami D betűs, és akkor azt mondták, hogy akkor az együtt PM kivonult mögülük, de ezt már nem fogják tudni feltüntetni a szavazó cédulán, És valami olyan zűrzavar van az én fejemben a tekintetben, ami itt az eseményeket illeti valakiről valami kiderül, akkor attól gyorsan elpártolunk, de nem tudjuk már feltüntetni, de ugyanakkor közzétesszük, hogy én ezt az egészet, tehát olyan, tudod, mit amikor az ember valami túl közel tart magához, nem tudok már vele mit kezdeni, ha meg távol tartom magamtól, akkor meg túlságosan messze van, és azt mondom, hogy ez engem nem érdekel. Hát, azt kell látni, hogy az ellenzéknek van egy sajátos helyzete, amiben főleg Budapestet illetően van nagyjából három egyformatán támogatosság a politikai erő, ráadásul az együttpélhoz az két pár szövetség. És hát nyilván pontosan tudjuk, hogy van egy felelősségünk abban, hogy, hogy összefogással lehet nyelven Fidel szemben, és akkor megpróbálunk létrehozni a koalíciókat, amiben másokkal együtt vagyunk. És akkor ugye az ember. Azért nehez teszi ezt meg sokszor, máskor meg könnyen, mert ugye vannak emberek, akiket tudom tenni a kezem, mások, akik pedig mások holdulvarában vannak, azokat meg nem ismerem, és hát a babakra játszunk. És hát ugye, ahogy kiderülnek ilyen ügyek, akkor az ember nem tud más csinálni. De kicsit úgy vagyunk, mintha egy híd előtt mindig azt mondanád nekem, hogy fia menj át a hídon, ha átérsz, akkor én is átmegyek. Hát egy kicsit olyan. Kicsit olyan, csak ugye az volt, hogy fia látmint, és lesz a talak. <gül> Igen. Igen. Igen, és me me me Meg megadjunk saját halottunk van. Igen, és nem arról van szó, hogy fűnyások vagyunk, vagy, vagy nem tudunk együttműködni, majd valami, hanem arról van szó, hogy vannak emberek, akiknek a... A politikai ténykedésébe számoló dolgokat az ember nem akarja magára venni. Igen, de azért ezeket összeadjuk, akkor csak az ember lát egy kétségbe esett, vagy kétségbejtő helyzetet az ellenzék összefogása kapcsán, ami hát sok minden, de nem összefogás. Hát én ezt nem mondanám, hogy ez nem összefogás, hát a budapesti kezdet többségében együtt indul a három politikai erő, a budapestik többségében nincsenek ilyen ügyek, hanem megy szépen akar. Most Csak az a kérdés, hogy az egyes kis ügyek plusz a főpolgármester személyének ígése, ennek a füstje nem takarja el ezeket az együttműködéseket, én magamból indulok ki, nálam időnként van akkora füstköt, hogy én nem látom ezeket az együttműködéseket. Hát um, igen, igen, de azok, akik ott élnek egy kerületben, és ott a kerületi... Szerinted ők ezt látják, vagy tulajdonítanak ennek jelentőséget? Hát én nagyon remélem, hogy az új polgárok látják, hogy ott van együttfunkció, és. Beleértve, Gergő, hogy én azért, azért, ez érted, van még 8 vagy 10 percünk, és ez nem kevés, de azért, ha most a politikai jellemző szólítanám meg, vagy a nem tudom kicsodát, akkor azt mondanám, hogy mennyire árul egy ékényen a DK, az együtt PM, vagy az együtt APM, is az, az MSP, akkor azért előbb kiderülne, hogy azért ezek inkább külön gyékények, mint egy gyékények? Nézd, én arról beszéltem az elején, hogy én azért vagyok én ebben lelkesmerén milyen hiszek valamiben, és abban is, hogy ezt helyben kell megcsinálni elsősorban. És vannak más pártok, akik meg másokban hisznek. És az ellenzéknek két, két kihívása van egyszerre, és nagyon nehéz ezek kettőnek egyszerre megszerelni. Az egyik az, hogy hogy van egy hitelességi probléma, amit szerintem azzal lehet orvosolni, hogy, hogy tényleg visszamegyünk a gyökerekkel, és olyan dolgokról beszélünk, amiben hiszünk. Mert ha nem csillog a szervünk, akkor a kutya nem hiszi el. Hogy van. A másik, és ez az egy totál ellentétes igény, hogy ezeknek a pártoknak össze kell rakni az erejüket, mert egy ilyen választási rendszeret a Fidesz saját magamra csinált, és a, a velünk akar ezért kicsit, természetesen, abban meg együtt kell mozogni. Jó, de az MSZP még például sose volt abban az állapotban, és nem fogok veled az MSZP-ről hosszasan beszélgetni, de az MSZP vezetőivel arról beszélgettek, nem nagyon szívesen adják hozzá a hangjukat, de azért néha igen, hogy olyan lett egyébként az MSZP, mint annak idején Olaszország. Nem volt a Olaszország, városállamok voltak. Tehát az, hogy ma az MSZP áll egyes kerületekből és egyes városokból, de közben olyan, hogy MSZP egyébként nem létezik amiből nem tudják ők, hogy nem fog egy darabokra esni és megszűnni. Ezzel az msp vel például nem lehet együttműködni, mert Tóbiás József és Kunhalmi Ágnes két különböző msp nek a vezetői, miközben a Tóbiás Józsefnek nincs országa, Kunhalmi Ágnesnek pedig nincs Budapeste. Hát valóban neve nem az msp ről mert nyilván ez az ő, ő, ő nekik, meg ez a működés, mondjuk egyik is ez volt egyébként, tehát ebben annyi csak a változás, hogy nyilván most Lát, Jó, de most beérett a termés. Után. Hát, nem a Jókai utcát fogják elveszteni. A Jókai utca lesz a legkevesebb. Hát ezt nem tudom. Sokan jövendőlték már az M.S.P. összeomlását. Én, én ezzel mindig nagyon szkeptikus voltam, és meg nem is kívánom. Mert... Figyelj, ez azért van, mert egy nagy test, egy nagy lomhatest, amikor eldől, akkor az és sokáig tart, másrészt sok mindent maga alá temet. Tehát egy kis pálcika ha eldől az egész más, mint hogyha egy akkora mamut dől föl, mint az M.S.P. Meg lassan is zajlik. Én, én egyelőre ennek nem, nem látom a jöveit, látom a, a, az összes problémánkat mindannyiunknak. Ugye egy olyan párt, amely Szanyi Tibort nem köpi ki a szóképletes értelmében, azzal a párttal, én nem tudok, és nem is akarok mit kezdeni. Tehát, mindjárt van egy morális kérdés, amivel tudom, hogy a legnagyobb baj van, mert ugye a politika nem morális kérdés. De a politika alapvetően morális kérdés. Lehet. Én erről mert... akartam beszélni. Tehát, hogy olyan dolgokat kezdjelünk, amiben hiszünk, Uh, és az a probléma, hogy amikor, és akkor visszatérve a fő öltség, de amikor arról van szó, hogy mi beállunk-e, mint párt, a Bokos Lajos mögé, akkor én nem tudom ezt megtenni, mint párt. Azért nem tudom megtenni, mert Bokos Lajos arra büszke, hogy ő magas vezetésével képvisel valamit, amiben én nem hiszek. Hogyha ő, ő egy olyan programot kérdezett volna, mint Valus Ferenc, akkor nagyon szívesen ott állnék mögötte, de ő, ő arra büszke, és jobban egyébként, vagy gondol valamit a virágról. Szerintem az egy zsákutc. De ettől nem fog, ettől nem fog az együtt PM. Nem, nem, nem. Hát ez egy erős próbatétel, mert nagyon gyorsan belefutottunk ebbe a helyzetbe, és lehet, hogy nem voltunk erre teljesen készen, de azt gondolom, hogy nekünk hosszú távon kell gondolkodnunk, és hosszú távon, miközben mind a két párszak... De azt azért tudod, hogy a, a faluskon, tehát ugye ott állok én, e, fölmutatom a számokat, falus le, bokoros mint a pályán, e, akkor én egy másik személy, a néző, aki vagyok, és vagyok egy, mondjuk egy olyan valaki, aki a falussal... E, szimpatizál, azt mondom, hogy, ne, hogy már a falust a le. Tehát azért ez valami olyan dolog, amitől, ha szétesne az együtt PM, én nem csodálkoznék rajta. Én megértem a Szigetvárit, mindent megértek, ugyanakkor a le, a valami belül assugja és én mindig akkor járok jól, ha a belsőmre hallgatok, hogy a Szigetvárid lépése logikus volt, de öngyilkos. Én ezt nem gondolom. Én, én ezt gondolom. Én ezt gondolom. Tehát a falust becserélni a bokrosra, az maga a képtelen. Uh -huh. Hát ő nem tudom, hogy ez mennyire volt falus Ferenc személyes gyöntés. Egyébként de azért látható, ő nem lobbizott ebben a kampányban, és most nem militarizálja. Hát ez meg a másik, hogy falus Ferencnek is ebből a szempontból a te felelősséged is. A falus Ferenc felmutatása, mint zászló, egy akkora tévedés, személyes és politikai tévedés, amitől én egyébként könnyen lehetséges, hogy elbújnék, és azért bennék duglóba, hogy a fővárosban. Van egy fontos tanulsága ennek, hogy... hogy... Az lehetséges, Gerg, hogy van egy fontos tanulsága, de közben színnégettétek a falust. Jó, csak ahogy mondjam, Bocsánat. Ez az, hogy nagyon erős az sárvitás, hogy van egy nagy politikai fölön a bal oldalon, hogy, hogy akkor ő civilek, akiktek nincsen politikai múltja, persze, Iván Falus is volt párta, meg közéfi szerető volt, de hogy, hogy nagyon nagy az a... De volna el egy virtuális tíz próbára, küldtétek volna el a fialához, hogy válaszoljon a fiala és a hallgatók kérdéseire, vagy fordítva, és utána azt mondtátok volna, oké, okay, rendben van, mégse kérjük. Mibe került volna? Semmi. A személyes felelősséged abban, egyébként a falus felelőssége sokkal nagyobb. A falus egy felnőtt, beszéltem bele, tehát egyébként nem beszélnék így. A falussal a lemondása napján beszéltem, ez egy személyes ismerettség, hülyét csinált magából, pluszban ti is hülyét csináltatok belőle, hajrá! Egy hatvan nem tudom hány éves embernek ez nagyon rosszul áll. Politikailag meg hát a nonsens kategóriája, de hát az ember ezen már nem kapja fel a fejét. Én nagyon sajnálom, hogy így alakult, és hogy rosszul mértük fel azt, hogy valaki, aki, aki egyébként... Igen, csak most eljutottunk a híthoz, hogy én átmegyek a hídon, el sem kitöröm a nyakam, és ott állsz, és aztán... hát sajnálom, Tehát valaki megint átmegy, megint, megint meghal, <gül> őt is sajnálom, nagy temetőtök lesz. <gül> <gül> jó, hát de mi tudjuk, el nem tényleg, hát, úgy, hogy mentél át a teljesének, úgyhogy a beszélgetésben. Hát én ezt értem, a, a, tényleg azt kell, azt kell látni, hogy... hogy, hogy hogy egy végig végigcsön. De a falu saját halottunknak kéne tekinteni, Geri. Hát de, de, de, de nem tekintem halottunknak. De az nem. politikai jól. Politikai alatt. Ő szerintem ö, hozott egy döntést arról, hogy visszalép. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt ö, neki meg kell volna tennie, de nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megítéljem. Lehet, hogy, hogy ne lettél volna, hát a te jelölted is volt. Persze, de de. de... Ott állhattál volna a hátában, és húzogathattál volna a hohentrager hogy izé, Feri, nem mondja. le. Én ott voltam mellette nagyon sokszor, és nagyon sokszor a sajtóban ki is mert az gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ő olyan dolgokról beszélt, és olyan programot vídte, ami szerintem jó. Jövő, amikor lemondott, akkor nem voltál ott? Akkor a Szigetvári volt ott? De most szimbolikus értelemben. De miért nem voltál ott ott? Nem, ott neked nem kellett volna azt mondanod egyébként, hogy hajrábokros, ott nem mondhattad volna azt, hogy te azért vagy itt, mert a falu lemond. Miért nem voltál ott? Mert, nem tudom erre kérés, nem őként, hogy a kérdésre, nem tudok válaszolni. Aha, de figyelj, az egy nagyon fontos kérdés, hogy valakinek a temetésére az ember mi nem megy el. Ha, igen, igen. A nagy szerencséd van, hogy ez nem egy országos rádió. De, de még egyszer mondom, én tökéletesen értelek téged, csak vannak dolgok, amelyek, amelyek következménnyel járnak. Igen, itt leviszem a hangsúlyt, és most akkor meg fogom veled beszélni, van nálad egy naptár. Hát uh, itt van a szülemén. <gül> uh, akkor. Nem akkor jövő hétre egyeztessünk egy időpontot most. Jó. Azt kérdezem tőled, mert az nagyon-nagyon tele van, és azért szeretnék normális időpontot ajánlani neked. Ami igazán normális, azok negyed órák, vagy, vagy hétfő, vagy kett, de szerintem az, az viszonylag korai. A kérdés az, hogy szerdám, vagy csütörtökön akarnád le mondjuk a 7 et mert az ugye, vagy ne, a 4 8 et mert ott van hasznos negyed óránk, és az talán jobb már, mint a, a, a 9 utáni rész. Jó, ugye az. Akkor legyen csütörtök? A csütörtök, igen, egykor. Akkor 7 óra, 10 perckor. Jó, oké. Okay. Dénes napja. Jó, jó, köszönöm. Jó, és hogyha akarsz még egy közhelyet hallani, akkor azt mondom, hogy amikor lebaltázlak téged, akkor értettem, teszem, nem ellened. Köszönöm, Köszönöm, Szia. És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Köszöntöm a hallgatókat. Olyan helyzet alakult, hogy a rádiónak el kell költözni a jelenlegi stúdiából október 31-ig. Ez egy adott helyzet, és ezt kell megoldanunk. Ennek a költözésnek, illetve az új hely kialakításának nagyjából 3-4 millió forint költsége lesz. Jelen pillanatban a rádiónak tartalékai nincsenek, adóssága is nincsenek. Egy kvázi téglajegy vásárlást szeretnék meghirdetni ami 50 ezer forint tégla nagyságnál valósítató meg. Mi azt tudjuk vállalni, hogy a bejövő egy pénzt negyedéves bontásba a 2015-ös év során visszaadjuk. Nem hitelintézeti tevékenységet szeretnénk végezni, itt valójában ezen beruháznak a finanszírozását szeretnénk megoldani. Biztos, hogy abban ez egy jó megoldás. Különösen egy olyan helyzet adódott, hogy egyelőre, más megoldást az időövítsége miatt nem látok, ezért próbálkozok ebben. Akkor ezt te technikailag hogyan képzeled el? A rádió vagy magád embertől, vagy cégtől egy kamatmentes, egyéves hitelt vesz fel, amit négy észletben lesz vissza negyedébenként. Kamatot nem tudunk adni, de itt szeretném kihasználni a rádiónak a rádió jellegét. Azt fel tudjuk ajánlani hogy azon témában akik a felajánlóknak fontosak esetlegesen műsor készítünk vagy esetleg őket vagy cégüket bemutatjuk a rádióban egy megfelelő racionális időtartamba itt szeretném még a hallgatók között, hogyha vannak olyan kivitelezők akik villanyszereléssel vízütésszereléssel csatornázás vakolás tehát ilyen szakipari munkákkal foglalkoznak és van szabad kapacitásuk nem ingyen kivitelezőket is keresünk. Te e-mail címedem? Igen, használjuk az én e-mailt. Jó, akkor azt mondtam. Tamás. mondtál. gmail.com. Magyarul, hogy tamás kukasz, gmail ra jelentkezzenek mindazok, akik ezt a felhívást értik, és szívesen, vagy a rádió kedvéért ebben részt vesznek